Боти. Ви, звичайно, знаєте, що століть 2-3 тому срібний і золотий посуд у Білорусі був переважно німецької роботи, вивезений із Прусії. Ці предмети, багато оздоблені всілякими викрутасами, рельєфними фігурками святих і ангелів, були солоденькі і гарненькі до того, що аж нудило. Але що вдієш, то була мода. А це було своє, незграбні, трохи присадкуваті фігурки на вазі, характерний орнамент. І навіть у жінок на солянці було просте широкувати тутешнє обличчя. І серед цього стояло два келихи з веселкового старожитнього скла, якого нині на вогу золота не знайдеш. Один келих перед нею був трошки надбитий зверху. Як на гріх, єдиний за весь день останній промінь сонця пробився у вікно і заграв на склі. Запалив у нім десятки різнокольорових вогників. Господиня, напевне, помітила мій погляд і сказала – це все останнє з тих трьох приборів, які залишилися від предка, романа «Жість» Яновського. Але ходить недоречний переказ, не би це подарунок йому. Від короля Стаха. Правда, сьогодні вона якась пожвавішала, здавалася навіть не такою невродливою. Очевидно, їй подобалася нова роль. Ми випили вина й поїли, майже весь час розмовляючи. Вино було червоне, як гранат, і надзвичайно добре. Я зовсім розвеселився. Смішив господиню, і в неї навіть з'явилися на щіках дві не дуже здорові рожеві плями. А чому ви додали до прізвища вашого предка цю приставку Жись? Давня історія, знову похмуро відповіла вона. Було це нібито на полюванні. До глуховатого короля задубіг зубр і побачив це лише Роман. Він крикнув йому Жись. Це по нашому тутешньому означає стережись. І король обернувся але, відбігаючи вбік, упав. Тоді Роман з ризиком убити короля пострілом влучив зуброві в око, і той повалився майже поряд з королем. Після цього у наш герб додали пищаль, а до прізвища приставку «Жись». «Такі випадки могли бути за тих часів», – ствердив я. «Пробачте, я не віглас у Геральдиці. Яновські, мені здається, ведуться на нашій землі із ХІХ століття». «З Тринадцятого», – сказала вона, – і краще, якби вони не велися. Ці закони роду – чиста дурниця, але супроти них не підеш. Ці каміни, ці правила обов'язково жити в цьому будинку комусь із нащадків. Заборона продавати його. А між іншим, ми жебраки. І будинок цей, жахливий будинок. І на нас, немов прокляття, яке лежить. Двічі позбавляли герба, труїли. Майже ніхто з предків не помер своєю смертю. Ось цього в червоному плащі Живцем відспівали в церкві. Оця жінка з неприємним обличчям, наша дальня родичка Достоєвська, між іншим, один із предків славетного письменника, вбила чоловіка і ледь не знищила пасенка. Її засудили до страти. Що поробиш? Нащадкам за все треба платити. І на мені рід Яновських згине. Але як мені хочеться часом на тепле сонце підшати справжні дерев, які тут не ростуть. Мені іноді сняться вони – Молоді, величезні, пишні, мов зелені хмари. І води такі світлі, такі повні, що дух перехоплює, що зупиняється від щастя серце, а тут оці огидні ялини, драговина, морок. Від полум'я каміна переживіло її лице. За вікнами уже запала глибока чорна ніч, і, видно, почалася злива. Ах, пане Білерецький, я така щаслива, що ви тут, що є поряд людина. Звичайно, я в такі вечори голосно співаю, але я й пісень добрих не знаю, усе давні, з рукописних книжок, зібраних дідом. І там жахи. Людина тягне по росичці червоний слід, а дзвін, який давно потонув у болоті, гуде ночами, гуде. Приходять дні, відходять дні, заспівала вона високим трепливим голосом. Приходять дні і відходять дні, темряві, світло навстріч. Б'ється каско з кирдзаєм пацюком, б'ється і день і ніч. Кров від напруги зпід Приходять дні і відходять дні, заспівала вона високим тремтливим голосом. Темряви світло навстріч, б'ється каско з кирдзаєм пацюком, б'ється і день і ніч. Кров від напруги з під нігтів біжить, вогонь викрещують з скшабель пани, і впав каско, і покликав він: "Де ж ви, друзі, не чують вони?" Любка Юр'ївна вчула голос його і гукнула свій дужий рід, і полетіли на конях вони до далеких рудих боліт. А далі погані слова не хочу співати тільки й добре, що останні рядки. І неначе пара тих голубів так узгоді вони жили, доки сонце світило грішній землі, доки разом у діл не зійшли. Я був глибоко від усього серця розчулений. Таке почуття буває тільки тоді, коли людина глибоко вірить у те, про що співає. І яка чудова давня пісня. А вона раптом утнулася лицем у долоні і заридала. Їй-богу, серце моє облилося кров'ю. Що поробиш? Я взагалі непростимо жалісливий. Не пригадую, якими словами я її втішав. Шановний читачу, до цього самого місця я був, так би мовити, суворим реалістом у своїй розповіді. Ви знаєте, я невеликий охотник до романів в дусі мадам Редкліф. І перший не повірив би, якщо хтось розповів мені таке. Тон мого оповідання різко змінюється. Повірте мені, якби все це було вигадкою, я вигадав би це зовсім по-іншому. У мене все-таки добрий смак. А такого жоден з романістів, що поважає себе, не наважився б пропонувати серйозним людям. Але я розповідаю щиру правду. Мені не можна брехати. А це для мене занадто своє, занадто важливе. Тому розповідатиму, як воно було. Ми сиділи деякий час мовчки. Кам'ї догорав. Темрява запанувала по кутках величезної зали, коли я глянув на неї і перелякався. Такі широкі були в неї очі. Так дивно похилена голова. І зовсім не видно було губів, так вони зблідли. Чуєте? Я прислухався. У мене тонкий слух. Але тільки через хвилину я почув те, що чула вона. Десь у коридорі, зліва від нас, тріщав під чиїмись кроками паркет. Хтось ішов довгими, нескінченими переходами, і кроки то затихали, то з'являлися знову. Чуєте тук-тук-тук? Надія Романівно, що з вами? Що таке? Пустіть мене, це малий чоловік, це знову він, по мою душу. З усього цього я зрозумів тільки те що в цьому домі чиняться якісь недоречні жарти, що тут якийсь шибеник полохає жінку. Незважаючи на те, що вона схопила мене за рукав, намагаючись затримати, я схопив камінну кочергу і кинувся сходами до коридора. Це було справою хвилини, і я розчинив ногою двері. Величезний коридор був напівтемний, але я добре бачив, що в ньому нікого не було. Так, нікого не було. Були тільки кроки, які лунали, як і раніше, Трохи невпевнено, але гучно. Вони були зовсім близько від мене, але потроху віддалялися в другий кінець коридора. Що лишалося робити? Воювати з тим, кого не бачиш? Я знав, що це марна справа, але я стукнув кочергою просто у те місце, звідки чулися кроки. Кочерга прорізала пусте повітря і з дзвоном упала на підлогу. Смішно? Мені було в той час, як ви здогадуєтесь, не до сміху. У відповідь на мій гідний похвалий лицарський удар щось жалісливо і глухо застогнало. Опісля почулися ще два-три кроки, і все стихло. Тільки тут я згадав, що господиня лишилася сама у тій величезній і темній залі, і поспішив до неї. Я чекав, що вона знепритомніла, збожеволіла від жаху. Померла. Але тільки не того, що побачив. Яновська стояла біля каміна і лице її було суворе, похмуре, майже спокійне, тільки з тим самим незрозумілим виразом в очах. «Даремно ви кинулись туди», – сказала вона. «Ви, звичайно, нікого не побачили. Я знаю, бо бачу його тільки я, і часом ще економка. Берман бачив його». «Кого його?» «Малого чоловіка болотяних ялин». «А що це таке?» «Не знаю, але він з'являється, коли в болотяних ялинах хтось має померти наглою смертю». Він може ходити ще рік, але дочекається свого. Можливо, – невдало пожартував я, – ходитиме собі ще років 70, поки вас не поховають ваші правнуки. Вона рвучко підвела голову. Я ненавиджу тих, хто одружується, і не смійте жартувати з цим. Це занадто серйозно. Так загинули вісім моїх предків, це тільки ті, про яких записали, і завжди у записах згадують малого чоловіка. Надія Романівна, не хвилюйтеся. Але наші предки вірили, між іншим, і у відьмаків також. І завжди знаходилися люди, які заприсягалися, що бачили їх. А батько, мій батько, це не записи. Це чула, це бачила я сама. Батько був атеїст, але в малого чоловіка і він вірив. До того самого часу, поки його не доканало дике полювання. Я чула, розумієте? Тут ви мене не переконаєте. Ці кроки лунали в нашому палаці перед його смертю майже щодня. Що я мав робити? Переконувати її, що це була слухова галюцинація? Але я не галюцинував. Я виразно чув кроки й стогін. Говорити, що це якийсь давній акустичний ефект? Не знаю. Чи допомогло б це? Хоч половина чуток про привиди у старих будинках ґрунтується саме на таких фокусах. Наприклад, відомий привид палацу Любомирських у Дубровні – Виявився зрештою посудельною з ртуттю і золотими монетами, яку невідомий жартівник років за сто до відкриття таємниці замурував у камин якраз у тому місці, де він виходив на осоння. Варто було нічному холоду почати змінюватися на денну спеку, як майже в усіх покоях другого поверху починався дикий лемент і шурхіт. Але хіба переконаєш у цьому дурненьке дівча? Тому я з поважним виглядом запитав. «А хто він такий? Який він, цей малий чоловік болотяних ялин?» Я його бачила тричі, і все здалеку. Вперше це було перед самою смертю батька. Двічі недавно. Я чула, може, сотню разів. Я не злякалася. Тільки в останній раз, може, трішки. Я пішла до нього, але він зник. Це справді малий чоловік. Може, по груди мені. Він худий і нагадує заморене дитинча. У нього сумні великі очі. Занадто довгі руки й ненатурально витягнута голова. Одягнений він, як 200 років тому, але на західний манір. Одяг зелений. Він завжди звертав од мене за коридора. І поки я добігала, зникав. Хоч цей коридор зовсім глухий. Там є тільки кімната, з давно закинутим лахміттям. Але вона забита дюймовими цвяхами. Ми навмисне після. Спробували відчинити – не можна. Мені стало дуже шкода її. Нещасна, напевне, просто була на шляху до божевілля. Це ще не все, наважилася вона. Може, триста років не було в цьому палаці блакитної жінки. Бачите, он тієї, що на портреті. Сімейні перекази свідчили, що вона задовольнила жадобу помсти, але й не вірила. Це була не така особа. Коли її 1501 року тягли на страту, вона крикнула чоловікові. Кіски мої не заспокояться, доки не здохне останнє гадючення цієї породи!» І потім майже сто років однеї не було порятунку То чума, то невідомо ким підкинута в кубок отрута, то смерть від невідомого нічного жаху. Вона перестала мститися тільки праправнукам. Але тепер я знаю, що вона тримає слово. Не так давно її бачив Берман на забитому балконі. Бачили інші. Не бачила одна тільки я». Але це її звичай – спершу показуватися іншим, а тому, кому треба, тільки в годину смерті. Мій рід зникне на мені, я це знаю. Недовго лишилося чекати. Вони будуть задоволені. Я узяв її руку і міцно стиснув, бажаючи привести її до притомності. Чимось відвернути від цих слів, які вона промовляла немов би в вісні. Ви не повинні непокоїтись. Коли на те пішло, я також зацікавився цим. Привидам не місце у вік пари. Я клянусь вам, що ті два тижні, що мені засталося тут бути, я присвячу цьому. Чорт, нісенітниця синітниця якась. Тільки не бійтесь. Вона усміхнулася кволою тихою усмішкою. Що ви, я звикла. Таке тут робиться щоночі. І той самий незрозумілий для мене вираз на лиці, який так псував її обличчя. Тільки тут я зрозумів його. Це був жах. Задавнений темний жах той жах, який примушує на мить піднятися дибом волосся, а жах, який настоюється роками, який стає нарешті звичним станом для організму, якого не можуть позбутися навіть у весні. Не Небога була б може й непоганою з себе, аби не цей стійкий темний жах. А вона, незважаючи що я був близько, аж підсовувалася ближче до мене, аби тільки не бачити спиною очікуваної темряви. Ах, пане Білорецький, це жахливо. Чим я винна, що мушу відповідати за гріхи дідів? А на ці кволі плечі ліг увесь тягар без застачі? Він липкий і темний? Аби ви знали, скільки крові убивств сирійських сліз, звичайного бруду на кожному шляхетському гербі? Скільки вбитих, зашмаганих до смерті, покривджених, ми не маємо права на існування, навіть найсумлінніші, найкращі. У наших жилах не блакитна, а брудна кров. Невже ви думаєте, ми? Всі ми до 20-го коліна не повинні відповідати за це, відповідати жахом, злиднями, смертю. Ми були такі байдужі до народу, який мучився з нами поруч і від нас. Ми вважали його бидлом. Ми лили вино, а вони лили б кров. Вони не бачили нічого, крім поганого хліба. Пан Дубатов, мій сусід, одного разу приїхав до батька і розповів анекдот про те, як мати селянка привела сина до пана. І той почесував їх колдунами з м'ясом. Дитинча питала, що це таке? Мати з селянської делікатності шлюрханула його ногою і шепнула. Мовчи. Дитинчас з'їло те, що було на тарілці. Потім зітхнуло і тихо сказала. А я десять мовчу з'їв. Усі, хто слухав анекдот, сміялися. А я ладна була дати до батовку ляпаса. Це не смішно, коли діти ніколи в очі не бачили колдунів. Ніколи-ніколи не їли м'яса. У них рідке волосся, криві, ноги. У 14 років це зовсім діти, а в 25 – діди із зморщеними старечими обличчями. Як їх не годуй, вони народять таких самих дітей, якщо взагалі народять. Вони відповідали нам повстаннями, лютували в цих повстаннях, бо до цього терпіли ціле століття нечувану кривду. І ми опісля страчували їх. Он той на стіні у бобровому хутрі закатував навіть свого двоюрідного брата, який став на бік вашиловців. Прізвище брата було Агей Гринкевич-Яновський. Якими були байдужі. Такі самі двоноги, як ми, хоч край наш щедрий і багатий, кращий на землі, ніколи не примусить людину померти від нестачі. Ми гендлювали батьківщиною, продавали їх тим сусідам, а селяни любили її свою мачеху і здихали від безхліб'я. І хто звинуватить їх, коли вони візьмуть вило і встромлять їх нам у груди? Мені здається, що навіть через сто років, коли ми всі вимремо, коли нащадки цих нещасних випадково знайдуть шляхтича, вони матимуть повне право вбити його. Земля не для нас. Я дивився на неї здивовано. Це запал, це натхнення від власних слів зробили її лице незвичайним. Я тільки тут зрозумів. Ніяка вона не невродлива. Переді мною незвичайна дівчина. Вродлива трохи бо віжевільною вродою. Ух, яка це була врода! Напевне, такими були наші старожитні пророчиці, які билися у загонах Мурашка і Мужицького Христа. Це була врода неземна, замучена, з гіркими вустами і великим чорним сухими очима. І раптом усе це зникло. Переді мною знову сидів той самий замірок. Тільки я вже знав, яка вона насправді. І все-таки мені дуже-дуже не хочеться помирати. Я так хочу сонця, інших небачених мною лугів, дитячого сміху. Я дуже хочу жити, хоч і не маю на це права. Тільки це і дало мені можливість витримати ці два роки, хоч виходу нема. Тут нічні кроки, малий чоловік, блакитна жінка. Я знаю, я помру. І все це – дике полювання короля Стаха. Аби не воно, ми, можливо, ще жили б. Воно уб'є нас. І вона замовкла. Замовкла на цілу годину, поки не підійшов час іти спочивати. І коли до цього вечора я був байдужий до цієї заморої шляхтяночки, то після її палких слів зрозумів, що яким здивом з неї вийшла справжня людина. Цій людині треба було обов'язково допомогти. І, лежачи в темряві з розплющеними очима, я майже до ранку думав, що коли вчора я вирішив їхати через два дні з бридкого місця і далі від родовитої господині, то зараз я залишуся тут на тиждень, два, три на місяць, щоб розгадати. Всі ці таємниці і повернути справжній людині заслужений спокій. Розділ третій. Перше, що я зробив наступного дня, це відірвав дошки від дверей тієї єдиної забитої кімнати, в який і міг зникнути малий чоловік, коли б він був істотою з плоті й крові. Цвяхи заржавіли, фільонки на дверях були цілі. У кімнаті лежав шар на три пальці. Там ніхто не міг сховатися, і я знову забив двері. Потім я обстежив усі кімнати в другому крилі і переконався, що сховатися там ніде. Над коридором, де я чув кроки, було горище, на якому також не було слідів. Праворуч були двері в мою кімнату і кімнату господині, глуха стіна і за нею пар. Від усього цього мені почала поморчитися голова. Невже справді існує на світі щось надприродне? З цим я, загартований атеїст, ніяк не міг згодитися. Мені спало на думку, що треба піти в бібліотеку і довідатися нарешті, що це за дике полювання, про яке мені незручно було розпитувати господиню. До речі, я сподівався розшукати там який-небудь старий план будинку, щоб потім розпочати методичні пошуки. Я знав, що в наших старих палацах бували часом так звані слухавки тобто таємні пробої в стінах. У них, звичайно, були замуровані голосники, особливої форми глеки, що посилювали звуки. І господар міг, перебуваючи в іншому кінці палацу, добре чути, що говорять гості або слуги в цьому кінці. Можливо, і тут було щось подібне. Яка-небудь економка ходила вночі на першому поверсі, а кроки її було чути тут. Це була надія, але чого не трапляється. І я рушив до бібліотеки, розміщеної на бельєтажі між першим і другим поверхами, в окремому крилі. Рідко мені доводилося бачити такі занедбані кімнати. Паркет вищерблений, величезні вікна в пилюці, люстри на стелі в запилених чохлах. Видно, це була найдавніша частина будинку – замчище, довкола якого, опісля, виник сам палац. Це спало мені на думку, коли я побачив перед самою бібліотекою дивну кімнату. І тут був камин. Але такий величезний, що зубра можна було засмажити. Вікна маленькі із кольорових скелець. Стіни грубо потеньковані. На стелі перехрещуються важкі квадратні балки, покриті закопченою різьбою. А на стірнах старовинна груба зброя. Одне слово, це була кімната тих добрих давніх часів, коли пани Разом з хлопами збиралися до цієї зали і сиділи зимовими вечорами біля вогнища. Пані і челядниці пряли. Пан грав з хлопцями у двадцять пальців або в кості. Ах, іде давні часи. І куди, на що ви тільки зникли? Правда, потім між одним і другим могло статися таке, що тільки послухаєш, кров холодне і жити не хочеться. Але ж це дурниці. На це зважають тільки сентиментальні хлюпики. Даруйте мені, шановні читачі, що я не можу пройти повз жодну кімнату, щоб не розповісти про неї. Що поробиш? На старості літ людина стає балакучою. І до того ж, ви такого ніколи не бачили і не побачите. Можливо, комусь буде цікаво. Бібліотека була під стиль перед покою. Високі склепіння, вікна на колонках, крісла, оббиті рудою від старості шкірою, величезні шафи мореного дуба. І книжки, книжки, книжки. Ну як пройти повз них і не сказати вам хоч два слова? Давні пергаментні книжки, книжки на першому пористому папері, книжки на жовтому від часу гладенькому лощиному папері, книжки 17 століття, які пізнаєш одразу за гатунком шкіри на обкладинках, руда шкіри обкладинок 18 століття, Дерев'яні дошки обтягнуті тонкою шкірою на обкладинках книжок 16 століття. І назви. Поже, які назви? Катехізісровські, Саправдная хроніка Яна Збаровського, Варлам і Цянін, Притча Плаславія, Триштан і Ізота, Бава, Апафегми, Прамова мялешки. Це був скарб. А більше нові манірні книжки з довгими назвами на зразок. Пляце не амурне або тисяча способів, якими одарирований кавалер свій предмет да згоди з амурною пожадливістю своєї провести може. Але годі, а то я ризикую ніколи не закінчити свого опису. Я так захопився книжками, що не одразу зауважив у кімнаті другого чоловіка, а він між тим підвівся з крісла й очікувально дивився на мене, трохи нахиливши голову. На вустах його була приємна усмішка. Великі очі лагідно усміхалися. Однією рукою він соромливо притримував на животі халат. Ми відрекомендувались. Андрій Білорецький. Ігнась Бермангатевич, Управитель. Сказав він тихим привітним голосом. Ми сіли. Я дивився на цього чоловіка з цікавістю. Що могло тримати його в жахливих болотяних ялинах? Гроші? Їх не було. А він, не бажаючи відповісти на мої думки, сказав «Бачите, які книжки. Задля них і тримаюся тут. Книголюб». Книголюб був невисокий, поганої статури чоловік. Лице його м'яке і зніжене, занадто м'яке для чоловіка 35 років, було позначене неживим руб'янцем, як на парселяновій ляльці. І взагалі він був занадто ляльковий. Великі сірі очі, довгі повіки, рівний прямий носик. Тонкі, приємно складені вуста, пастушок з табакерки. І борода в нього росла погано, як у багатьох білорусів з нездорових болотяних місцевостей. «Ви, напевне, з Північної Мінщини?» – спитав я. «О, пан не помиляється». «Ні», – сказав він. «До цього жив у губернському місті, а тепер тут». «Коли б мене запитали, яка риса цієї людини, перш за все впадає в око. Я б сказав». Старомодна галантність. Він був чудово вихований, цей схожий на ляльку-чоловічок, вихований у дусі провінційної шляхетської гречності, яка смішить нас. Коли дивишся на таких людей, так і здається, що в їхніх сім'ях діти, граючись у жмурки, ховалися під широчезну, у шість пілок, шерстяну бабусину сукню, яка бабуся, а не сукня, в'язала панчохи або штопала нові шкарпетки, щоб не скоро порвалися. І однак це враження швидко зникло. Щось пуритансько-чіпуристе жорсткувате було в його очах, у підтягнутих губах. Але те, що дано, того не відбереш. Це була справді обізнана в книжках людина. Через 20 хвилин розмови я зрозумів це. Мало того, переконався, що цей самоук знає старожидню літературу не гірше, ніж я. Людина з університетською освітою. Тому я повів розмову на дике полювання. У Бермана губи склалися, як куряча попка. «Чому пан цікавиться цим?» «Я етнограф». «О, тоді зрозуміло, зрозуміло. Але моя скромна особа не може розповісти цього так, як треба для високого гостя. Ми краще надамо слово пожовклим сторінкам книжок. Пан розуміє літературну мову 18-го століття?» Він відчинив одну з шаф артистичним рухом. Пальці в нього були тонкі і в два рази довші за нормальні, здійнавших Марку Пелюки. І ось на моїх колінах лежав величезний том, списаний каліграфічно дрібними, рудими від старості літерами. Року 1601-го не було спокою на цій землі. Щойно суддя Балванович справу розглянув про звірячі вбивство хлопами пана ласкавого їхнього Янука Бабоїда. І в іншій місцевості також спокою не було. Дубина до міста Вітебського підходив. Під Кричавом і Мстиславом і в нас хлопи звірства, і вбивства, і шкоду чинили. Чотирнадцять панів убили. Їж безбитності нашої казали, що трьох били так, що від того биття не знали, яко живі будуть. Але вам, мабуть, важко читати таке, тому я просто перекажу вам зміст цієї давньої легенди. Річ була в тому, що в ті часи бунтували не тільки хлопи. Бунтувала і стародавня білоруська шляхта скривджена новими порядками. В околицях Балатяних Ялин було особливо неспокійно. Тут, у Ходановській пущі, сидів кульгавий батько Ярош Штамет, який підтримував дуже родовитого білоруського пана Стаха Горського, що був родичем через предків колишньому князові Віденському Олександрові. Цей молодий і славолюбний чоловік поставив перед собою мету добитися самостійності. Для цього були всі передумови. Королівська кров, яка текла в його жилах. Тоді на це дуже зважали. Підтримка навколишнього панства, велика військова сила, підтримка православних і лісових братів, талант воїна, а головне – жахливі злидні, цілком безнадійне існування селян. Молодого керівника по всіх околицях називали вже, не соромлячись, королем. А він поки що збирав сили і дипломатично напускав туману в очі представникам державної влади. Сили його, як говорив рукопис, досягали вже 8 тисяч кімнотників, які частково ховалися в пущі, частково були при його палаці. Нарешті глибокої осені 1602 року все було готове. У навколишніх церквах селяни заприсяглися королю Стахові і він несподіваним ударом оволодів міцним замком у сучасному повітовому містечку. Чекали тільки Ярошоштами та з хлопцями. І оскільки військо було могутнім, а король рішучим, цілком могло статися, що в історії Білорусі була б записана нова яскрава старінка. Не висловлював особливого захоплення королем Стахом тільки Роман Яновський, могутній магнат, володар болотяних ялин. Король підозрював, що Роман вступив у підступні зносини з гетьманом литовським, і навіть римською церквою. Він попередив Яновського, що це погано для нього закінчиться. Яновський запевнив його у своїй повазі відданості, і король Стах повірив. Навіть почоломкався з Романом, навіть змішав у кубкові свою і його кров, яку потім випили обидві договірні сторони. Стах навіть надіслав Романові срібний посуд. Невідомо, що змусило Романа зважитися на наступний вчинок. Чи славолюбство, чи віроломство, чи може ще щось. А він був другом законним законному королеві. Він запросив короля Стаха на полювання, і той приїхав до нього зі своїм невеличким мисливським загоном – осіб з двадцять. Штамет мав з'явитися до завтку завтра. Часу було вдосить. Король вирішив побавитися, тим більш, що предмет полювання був вельми спокусливий – болотяна рись, істота, яка нагадувала розмірами і забарвленням тигра, і вже тоді була рідкісною в наших пущах а опісля років через сто зовсім зникла, і про неї навіть забули. І чорну зраду замислив він, пан Роман, хоч і був корольстах мужицьким королем, і хоч повстав проти Божої влади, але хіба не благословив би Бог і його владу, якби він захопив трон дідів своїх? І приїхав корольстах до болотяних ялин, і тут йому палац вогнями прикрасили, і банкет влаштували. І він пив, і бавився з паном Романом та іншими панами. А панів тих було, може, сотня і ще три десятки. А вночі поїхали вони на полювання, бо ночі ясні стояли. А в такі ночі болотяна рис покидає очерети і ходить по нашій рівнині від болотяних ялин аж до урочищ кургани і пнюхи. І ловить не тільки худобу, а й самотніх людей. А тому і ненавидять її всі. Тому й знищують, що вона людожер. Вовк обмене, і лісова рис найчастіше обмене, а болотяна не обмене. І гості всі роз'їхалися, а Роман з королем Стахом і старим своїм вірним доїжджачим Аляхном Вороною і дрібним шляхтичем Дубатовком поїхав на болотяну рись. А ніж зробилася така, що ледь місяць світив, і похмуре все було, і стрибали по болотах, незважаючи на осінь, болотяні сині вогники. А вогні людські погасли в хатах, і, може, навіть Бог через незрозумілу мудрість свою погасив вогні і в деяких душах людських. І відбилися від загонщиків своїх пан роман і король стах. Не встигли вони оглянутись, як стрибнув з купини лемпард болотяний, збив ударом своїх грудей у груди романового коня і вирвав у коня того шмат живота з кишками разом, бо такий уже звичай болотяної рисі. І упав пан роман і відчув жах смертельний, бо звір палаючими очима пінився у його лице. І був він, звір цей ширший за нього і довший. Але тут король Стах скочив зі свого коня просто на спину звірові, схопив його за вуха, відірвав морду від лежачого і кордом, коротким мечем, полоснув його по горлянці. Лемпард відкинув його ударом лапи, і Стах відлетів, а звір насів на нього помираючи. Але тут і пан Роман скочив на ноги і розбив череп страшидла своїм бойовим келепом. Так і лежали вони у трьох. І пан Роман допоміг королю підвестися, поцілував у губи і сказав. «Квитий ми з тобою, брате, ти мені життя врятував, а я душу твою порятував щиро. І потім зустріли їх мисливці, і вирішили вони ніч провести разом у лісі, іще пити і ще пити й гуляти, бо ще не досить було для їхньої душі, і серця їхні після бійки з Лемпартом просили вина. І розклали вони вогнище в лісі заповідному і почали пити. А темрява стояла така, коли зник місяць, що відійди далі від вогнища і не побачиш пальця на руці. Взяли вони бочки вина, що привіз роман, і пили, і забавлялися. І ніхто не знав, що вино те було отруєне, тільки роман, Ворона і Дубатов загодя себе до тієї отрути привчили. І всі пили, тільки король стах пив мало. Стривай, романе, що ти робиш, романе. За землю свою хотів кіски свої скласти цей чоловік. Що ж ти, Божу волю собою замінити хочеш? Панство свого тобі шкода! чи подумав ти, що топчуть волю народу твого, мову і віру його, душу його? Не думаєш ти про це, заздрість і славолюбство у серці твоїм». І так вони пили, поки не стали в людей з полювання короля Стаха заплющуватись очі. Але король усе говорив, якими щасливими він зробить усіх, коли сяде на трон дідів своїх. І тоді пан Роман узяв свій корд, узяв його за руку ять обіруч і, підійшовши до короля Стаха ззаду, Підняв корд над його головою, а потім опустив цей корд вістрям на патилицю короля Стаха. Той клюнув носом, потім підвів голову, подивився в очі Романові, і лице його, залите кров'ю, було, як волання жахливе, до бога пропомсту. «Що ж ти зробив? Ти ж побратим мій, брате!» А потім, намагаючись підвестися, крикнув. «Багатьох людей позбавив ти зараз щастя! Навіщо продав ти свій народ відступнику?» Роман вдруге вдарив його мечем, і той упав. Але дармови ще не втратили його вуста. Тепер тримайся, зраднику. Прикльон мій на тебе і на твій чорний рід. Нехай стане каменем хліб для вуст твоїх. Нехай безплідними будуть жінки ваші, а чоловіки захлинуться власною кров'ю. А потім сказав він жалісливим від слабості голосом, але твердо. Продавте свій край, колишній побратиме, але не помремо. Ми ще з'явимось до тебе і до дітей твоїх, і до нащадків твоїх, я і моє полювання. До двадцятого коліна мститимемо ми з безжалісно, і не сховаєтесь ви від нас. Чуєш? До двадцятого коліна, і кожне з колін твоїх тремтітиме болючіше і жахливіше, ніж я зараз біля них твоїх. І опустив голову. А його ось мисливці нарешті схаминулися і схопилися за ножі. І вони билися двадцять проти трьох. І бій був жахливий. Але троє здолали двадцятьох і побили всіх. А потім вони приторочили трупи і поранених, які жалібно стогнали, до власних коней і настьобали їх. І коні помчали якраз до велетової вбірірві, не розбираючи дороги. І ніхто не помітив, що в тілі короля Стаха ще була іскра життя. Коні летіли в ніч, і блідий місяць освітлював їх довгі гриви. І десь попереду бігали по купинах сині вогні. Із цього жахливого табуна доливнав голос короля Стаха. «Дияволу віддаю душу свою, бо не допомагає Бог. Тримайся, Романе, ми прискачемо до тебе кінні. Тремти, Романе, трясися, вічний вороже. Ми прийдемо, ми помстимося». І ніхто не знав, що правда була в цих словах, що зброєю диявола, правди, помсти і кари став король Стах. Не за те помстився він, що вбив його Роман. Вбивство ніколи так не карається, якщо це не вбивство побратима. Недовго вони прожили на світі. Доїжджий ворона першим побачив тіні Стаха і його прибічників через два тижні. Не розбираючи дороги, мчало дике полювання по найжахливішій драговині, лісом, по воді. Не брещали вудила, не дзвеніли мечі. На конях сиділи мовчазні вершники, і болотні вогні котилися попереду дикого полювання короля Стаха, прямо через Драговину. Аляхно з'їхав з, з Глузду. Загинув після того і до Батовк. Гетьман Литовський розсіяв селянські полки, які залишилися без керівника. У бою загинув Ярош Штамет. А Роман Яновський був живий і сміявся. І одного разу він був на полюванні і повертався сам через вересові пустки додому. Місяць блідо світив на верес. І раптом забігали десь позаду сині болотні вогні. І долина того боку спів рогів, і ледь чутний стук копит. А опісля з'явилися тьмяні тіні вершників. Кінські гриви розвівалися по вітру, бігли попереду дикого полювання гепарди, спущені з шворок. І безшумно по вересу і драговині летіли вони. І мовчали вершники. І гуки полювання долітали звідкилясь із з другого боку. І попереду всіх скакав освітлений місяцем тьмяний і величезний король Стах і палали очі і коней, і людей, і гепардів. І Роман побіг, а вони безшумно і швидко скакали за ним. І коні часом перебирали ногами в повітрі, і співав «Дикий верес», і місяць байдуже дивився на погоню. І Роман тричі крикнув «Дике полювання!» таким голосом, що почули навіть люди в надвколишніх хатах. А потім «Дике полювання» наздогнало його, і серце його не витримало. Так загинув Роман. Багато хто відтоді бачив на торфяних рівнинах дике полювання короля Стаха. І хоч карало воно не всіх, але мало в кого не розривалося серце, коли зринали на болотах похмурі тіні вершників. Так загинув Романів син і син його сина, після смерті якого я й пишу про це на науку і жах його нащадків, які, може, і зможуть добрими справами позбавити сили давній прокльон. «Стережіться драговини, люди, стережіться болота вночі» коли сині вогні збираються і починають танок на найзгубніших місцинах там часто побачите вночі 20 вершників на вороних дриггантах і головний вершник мчить попереду всіх капелюх із заломленим крисом насунутий на його очі ноги прив'язані до сідла не брещать мечі не ржуть мовчазні коні тільки часом відкилясь здалеку долинає співрога. розвиваються гриви болотні вогні сяють під кінськими ногами «По вересу, по згубній драговині скаче дике полювання і скакатиме доки, доки існує світ. Воно – наша земля, нелюбима нами і страшна. Змилуйся над нами, Боже!» Я відірвався від паперу і труснув головою, бажаючи позбутися диких образів. Берман очікувально дивився на мене. «Ну що, пан, прошу пробачення, думає про це!» «Яка жахлива, красива і фантастична легенда!» – щиро вигукнув я. Так і проситься під пензель великого художника. І чого тільки не можна вигадати? О, якби це, пробачте, була тільки легенда. Ви знаєте, я вільнодумний чоловік. Я атеїст, як кожна людина, яка живе душею у наш високоосвічений вік. Але в дике полювання короля Стаха я вірю. Та й дивно було б не вірити. Від нього загинули нащадки Романа і майже вимер рід Яновських. «Послухайте», – сказав я. Я вже говорив це одній людині, але скажу і вам. Я можу захоплюватися давніми легендами, але що мене змусить вірити їм? Нащадки романа загинули від полювання 200 років тому. У ті часи Могильовський літопис серйозно стверджував, що перед війною на Могильовських мурах, куди людина не може вилізти, з'являлися криваві відбитки долонь. «Так, я пам'ятаю про це», – відповів книголюб. Можна було б навести інші приклади, але вони трішки фривольні. Наші предки були такі грубі люди. «Ну от бачите», – сказав я з докором, – «а ви вірите в полювання?» Ляльковий чоловік, як мені здавалося, вагався. «Ну а що б ви сказали, шановний, коли б я сказав, що бачив його?» «Байки», – жорстоко відрубав я. «І не соромно вам лякати такими словами, такими повідомленням жінок?» «Це не байки». «Почервонів Берма, це серйозно. Не всім бути героями, і я, щиро кажучи, боюся. Я навіть не їм тепер із господиною за одним столом, бо на таких також упаде гнів короля Стаха. Та пам'ятайте, у рукописах, і як ви бачили дике полювання? Так, як і тут у книжці, я був у дубатовка сусіда Яновських, між іншим, нащадка того дубатовка, і повертався від нього. Я йшов вересовою пусткою». Якраз біля величезної купи каміння, і ніч була світлувата. Я не почув, як вони з'явилися. Вони мчали повз мене якраз по драговині. О, це було жахливо. Щось каламутне хлюпнуло в його очах, і мені подумалось, що в цьому домі, та напевне і по всій рівнині, щось погане коїться з людським розумом. Чи є тут хоч один нормальний, чи може усі божевільні? Подумав я. Головне, вони мчали майже безшумно. «Коні, знаєте, такої старожитньої породи, яку нині з вогнем не знайдеш. Справжні поліські дрігганти з підрізаними жилами біля хвостів. Гриви розвиваються на вітрі. Плащі Велеїси...» «Велеїси одягалися тільки на панцир», – неввічливо перебив я. «А який панцир може бути на полюванні?» «Я знаю». Просто і дуже щиро відповів ляльковий чоловік, наставивши на мене великі, сумирні, як фалення очі. «Повірте». Якби я брехав, я б міг придумати щось вірогідніше. «Тоді пробачте», – зніковів я. Белеїси розвиваються за спинами з людей. Списи стерчать у повітрі. І мчать, мчать вони, як навала. «Ще раз пробачте, шановний пане. А скажіть, може на вечірі в сутсіда частували медом?» «Я не п'ю», – з гордістю стиснув губи, Берман Гатевич. «Я кажу вам, вони не лишали навіть слідів за собою». І туман ховав ноги коней і лице короля. Воно було зовсім спокійне, мертвотно похмуре, сухе і зовсім зовсім сіре, як туман. Найголовніше, вони приїжджали до палацу Яновських тієї ночі. Мені розповідали, коли прийшов, що опівночі загриміло кільце на дверях, і голос крикнув: Романе, у 20-му коліні, виходь! Чому роман? Тому що Надія – останній нащадок Романа, якраз двадцяте його коліно. Не вірю, – знову сказав Ян, змагаючись до кінця, бо лице у Бермана справді було біле. Давайте, родословець Яновських. Берман з готовністю витягнув якусь книжку і розгорнув пергаментну вкладку з деревом гідності. І справді, 19 поколінь йшло від Романа Старого. Нижче 19 коліна знову Романа був напис, зроблений дрібним почерком. 26 жовтня 1870 року народилася дочка моя Надія, останнє двадцяте наше коліно, єдине моє дитя. Жорстока доля зніми з нас свій прокльон. нехай загинуть тільки 19 поколінь, змилуйся над цією маленькою крихіткою. Візьми мене, коли це потрібно, але нехай виживе вона. Вона ж остання з роду Яновських, уповаю на тебе. Це батько її писав. Спитав я, розчулений, і подумав, що мені було в рік народження цієї дівчини вісім років. Так, він. Бачите, він перечував. Його доля – доказ правдивості легенди про короля Стаха. Він знав її. Вони всі знали. Бо прокльон висів над нащадками цих нещасливців, як сокира. Той збожеволіє, того вб'ють за гроші брати. Той загине під час полювання. Він знав і готувався. Забезпечив хоч мізерний, але дохід. Знайшов загодя опікунів, склав заповіт. До речі, я боюся, цієї осені багато хто з Яновських не доживав до повноліття, а через два дні буде її день народження. Вже двічі з'являлося дике полювання під мурами палацу. Роман ніколи не виходив уночі з палацу, але два роки тому Надію Романівну взяла в гості її родичка по мамі, дружина шляхтича кульші. Дівчинка затрималася у неї допізна. Роман був такою людиною, що дуже нервувався, коли її не було вдома. А будинок кульшів був біля самої велетової прірви. Він сів на коня і поїхав. Дівчинка повернулася додому з Ригором, сторожем кульші. А пана нема. Поїхали шукати. А була осінь, час, коли полювання короля Стаха з'являється особливо часто. Ми їхали по слідах панського коня, я і Ригор. Я боявся, а Григор ані скілечки. Сліди вели спершу по дорозі, потім збочили і почали кривуляти лугом. І збоку Григор відшукав інші сліди. Він був добрий мисливець, цей Ригор. Який жах, пане! Сліди були від двох десятків коней. І підкови, старі, з тризубцем, схожі на вилатрічаки. Таких давно не кують у нас. І часом ці сліди зникали і з'являлися через 20-30 кроків. Наче коні летіли в повітрі. Потім ми знайшли пиж від пайової рушниці. Я впізнав би його сотні. Ригор пригадав, що коли він віз дівча додому, хтось стріляв біля прірви. Ми погнали коней, бо минуло годин п'ять. Ніч уже темніла перед світанком. Худко ми почули, десь і ржав кінь. Ми виїхали на велику галявину, яка заросла вересом. Тут Ригор відзначив, що коні дикого полювання розгорнулися у лаву і пішли чвалом. А кінь господаря кілька разів спіткнувся, видно стомлений. Голос Бермена раптом здичавів і пересікся. І в кінці галявини, якраз там, де починалася прірва, ми побачили ще живого коня, який лежав зі зламаною ногою і кричав так жахливо, як людина. Ригор сказав, що пан повинен бути десь тут. Ми знайшли його сліди, які йшли від драговини. Я рушив по них, але вони дійшли до коня, майже до коня і зникли. Тут на вологому ґрунті були м'ятини, не би впала людина, і далі нічого. Головне те, що слідів поруч не було. Полювання збочило сажнів за десять від того місця. Або Роман піднявся на небо, або коні короля Стаха домчали до нього в повітрі і захопили з собою. Ми почекали з півгодини, і коли почався справжній морок, Ригор ляснув себе по голові і загадав мені на дерти бересту. Я, шляхтич, підкорився цьому хлопові. Він був такий владний, як магнат. Коли ми запалили берест, він схилився над слідами. «Ну, що скажеш, пане?» – мовив він з виглядом переваги. «Я не знаю, навіщо йому потрібно було йти від драговини. Не знаю, як він туди потрапив». Відповів Ніяково. Тоді цей хам розреготався. Він і не думав йти від драговини. Він, мось пане, йшов у драговину. І ноги в нього зовсім не були викручені задом наперед, як ти, можливо, думаєш. Він відступав. Відступав до драговини от чогось жахливого. Бачиш, ось тут він гепнувся об землю. Кінь зламав ногу, і він перелетів через голову. Він, якщо хочеш знати, підвернув ногу. Бачиш, крок правої ноги більший і глибокий. Отож він підвернув ліву ногу. Він відступав до драговини Задке. Ходімо туди, там ми побачимо, напевне, і кінець. І справді, ми побачили кінець. Там, де було круте урвище в драговину. Ригор посвітив берестом і сказав, «Бачиш, тут він поскользнувся. Я тримав його за пасок, а він поліз з цього урвища і гукнув мені. Дивись!» І тут я побачив голову Романа, яка стирчала з рудої масляної поверхні прірви. І скручену руку, якою той встиг схопитися за корневище від якогось струхлявілого дерева. «Ми витягли його з великими труднощами. Витягли мертвого». У цих прірвах часто б'ють підводні джерела, і він просто замерз. Та ще до того ж і серце не витримало, як сказав опісля лікар. Боже, на лиці його був такий жах, який не можна пережити і залишитися живим. Потім дівчина ледь не збожеволіла, коли побачила. На руці якийсь укус, комір випадертий. А тоді ми приторочили труп до сідла і поїхали. І от не встигли ми від'їхати і тридцяти кроків, як побачили – Через просіку пливли невиразні тінні тіні. Дивно було те, що зовсім не гупали копита, а потім заспівав ріг десь зовсім в іншому боці і так приглушено, немов би крізь вато. Ми їхали з трупом пригнічені, коні харапудилися, вони чують мертве тіло. І ніч була ох, яка ніч. І десь співав ріг дикого полювання. А тепер знову надходить час помсти. Він умовку уткнувши обличчя в долоні пальці на яких білі, артистичні, були довші за пальці звичайної людини у два рази. Я мовчав, і раптом мене прорвало. Як же вам не соромно, мужчини, дорослі великі мужчини, і не можете оборонити? Та нехай би це був сам диявол, бийтеся, чорт вас побери! І чому це полювання з'являється тут тільки іноді, чому при мені ще не було? Навіть коли вони з'являються часто, вони не з'являються у ніч на святі дні, а також у середу і п'ятницю. «Хм, дивні привиди. А в неділю? У мене все більше вирушилося на одні душі бажання дати по цій перцеляновій, в'ялій, безвольній пейці, бо такі не здатні ні на добрий вчинок, ні на злочин. Не люди, а мокриться трава на городі. А в Пилипівку, на Петрівку вони з'являються, коли вони такі вже святі привиди?» «На неділю Бог їм дав дозвіл, бо, як пам'ятаєте, стах був убитий також у неділю». Цілком серйозно відповів він. «Та що ж він тоді таке, ваш Бог?» – гримнув я. «Він що, змовився з дияволом? Він що, мерзотник, за кров одного бере душу невинних дівчат, у яких крові того романа, може, одна крапля?» Він мовчав. «524 288 частка романові крові в її жилах», – подумавши, вмить підрахував я. Нащо він тоді здатний, цей ваш Бог?» «Не кощунствуйте!» – перелякано вигукнув він. «За кого ви заступаєтеся?» Занадто багато чортівщини навіть для такого дому, не заспокоювався я. Малий чоловік, блакитна жінка, а тут ще це дике полювання короля Стаха. Облога й середини і ззовні, хай би він згорів цей дім. Гм, щиро кажу вам, шановний пане, що я не вірю в чоловіка і жінку. Їх бачили всі, і ви також. Я не бачив, я чув. А природа звуків невідома нам, та й до того я знервована людина. бачила господиня. Очі Бермана скромно опустилися. Він повагався і тихо сказав. «Я не здатний їй у всьому вірити. Вона, ну, одне слово, мені здається, її бідна голівка не витримала цих жахів. Вона св своєрідна в психічному розумінні людина, щоб не сказати більше. Я також думав про це, тому замовк. Але я також чув це. Дикунство. Це просто акустичний обман, галюцинація, шановний пане». Ми посиділи мовчки, я відчував, що сам починаю божеволіти від милих пригод, які тут відбувалися. Тієї ночі мені снилося. Безшумно скаче дике полювання короля Стаха. Безшумно ржуть коні, безшумно опускаються копита, хитаються вирізні поводи. Холодний верес під їхніми ногами, мчать сірі нахилені наперед тіні, і болотні вогні горять на кінських лобах. А над ними у небі горить самотня, гостра, як голка зірка. Коли я прокинувся, я чув у коридорі кроки малого чоловіка і часом його тихий жалісний стогін. А потім знову чорна безодня важкого сну. І знову скаче по двересі і драговині стрімке, як стріла полювання. Розділ 4. Жителі Велитової прірви, видно, не дуже любили їздити на великі бали. Я міркую так тому що не часто буває у такому глухому закутку повноліття єдиної спадкаємиці маєтку. І все-таки через два дні до болотних ялин з'їхалося ніяк не більше чотирьох десятків людей. Запросили й мене, хоч я згодився дуже неохоче. Я не любив провінційної шляхти, і до того ж майже нічого не зробив за ці дні. Не зробив майже ніяких нових записів, а головне, ані на крок не рушив уперед, щоб розгадати таємницю цього чортового барлога. На старому плані 17 століття ніяких слухавок не було, а кроки і стогін лунали щоночі на диво регулярно. Я ламав голову над усією цією чортівнею, але нічого не міг придумати. Так от, уперше, може, за останні десять років палац зустрічав гостей, засвітили плошки над входом, зняли чохли з люстер. Сторож цього разу перетворився на швейцара, узяли з навколишніх хуторів ще три служниці. Палац нагадував на рум'янину бабусю, яка останній раз вирішила піти на бал, згадати молодість, а опісля лягти в могилу. Не знаю, чи треба змальовувати цей шляхетський з'їзд, добру і цілком правильну картину чогось подібного, ви знайдете у хвельки з Рукшениць, незаконно забутого нашого поета. Боже, які це були виїзди! Старі фаетони з покоробленою шкірою, зовсім без ресор. З колесами, сажень заввишки, але обов'язково з лакеєм на зап'ятках. У лакеїв були чорні від землі руки. Які це були коні? Росінант здався б поряд з цими буцефалом. Худорляві, з нижньою губою відвислою як чаплія, і з'їденими зубами. Упряж мало не вотузяна, зате то тут та там на ній блищать золоті бляшки, які передкочували із зруї золотого віку. Що це робиться на світі, люди добрі, колись один пан їхав на шести конях, а нині шість панів на одному коні. Увесь процес панського розорення в самі лише іронічні народні приказці. Берман Гатевич стояв за моєю спиною і відпускав іронічно делікатні зауваження щодо тих, хто прибував. Гляньте, яка шкапа! На ній, мабуть, хтось із Сасів їздив, заслужений бойовий кінь. А ця паночка, бачите, як вбралася. Просто як на храм святого Антонія. А ось, бачите, цигани. Циганами він назвав справді дивну кампанію. На звичайному возі під'їхало до під'їзду найдивовижніше товариство, яке мені доводилося бачити. Тут були і пани, і панночки, осіб дев'ять, одягнені строкато й бідно. І сиділи вони на возі купою, як цигани. І халабуда була на чотирьох стичках, як у циганів. Бракувало тільки собаки, який би біг під колесами. Це був занепалий рід Грицькевичів, які кочували з одного балу на інший, і так переважно харчувалися. Вони були далекими родичами Яновських, і це були нащадки багряного володаря. Боже, за що караєш? Потім приїхала якась літня дама в дуже багатому старовинному оксамитовому вбранні, тепер досить поношеному, у супроводі худого як тріска молодика з явно холузьким лицем. Тріска ніжно притискав її ліктик. Від неї пахло такими поганими фарфумами, що Берман почав чхати, коли вона ввійшла до зали. А мені здалося, що замість неї хтось заніс до приміщення велику торбу з удодами і покинув їх тут на радість присутнім. Розмовляла дама із справжнім французьким прононсом, який, як відомо, зберігся на землі тільки у двох місцях – у паризьких салонах і в селищі Кобеляни під Оршею. Інші особи були дивні, пожмакані чи занадто гладенькі обличчя, жадібні очі, очі змучені, очі благальні, очі з іскоркою божевілля. В одного франта очі були величезні булькаті, як у саламандри підземних озер. Я дивився на церемонію знайомства, деякі з цих близьких сусідів ніколи не бачилися і, мабуть, не побачаться більше. Старий палац, може, перше за 18 років бачив такий наплив гостей. З-за дверей звуки погано долітали до мене, бо в залі вже дудів оркестр з восьми заслужених інвалідів Полтавської битви. Я бачив масні обличчя, які галантно усміхалися, бачив губи, які тягнулися до руки господині. Коли вони не хилялися, світло падало зверху, і носи здавалися напрочуд довгими, а роти проваленими. Вони безшумно дригали ногами, сміялися, нечутно говорили – і в них виростали носи, потім усміхалися і відпливали далі. А на їхнє місце плили все нові, нові. Це було, як у жахливому сні. Вони вищерялися, як вихідці з могили, цілували руку. І мені здавалося, що вони смовчуть із неї кров. Безшумно відпливали далі. А вона, така чиста у своїй білій відкритій сукні, тільки червоніла часом спиною, коли занадто пилко припадав до її руки який-небудь Новоявлений Дон Жуан у обтягнутих панталонах. Ці поцілунки, як мені здавалося, мастили її руку чимось липким і нечистим. І тільки тут я зрозумів, яка вона, власне кажучи, самотня не тільки в своєму домі, а й серед цієї зграї.